Відповідь мовить йому ясноока богиня Афіна. Ну і чудний же ти. Інший повірив би й гіршому другу, Смертній людині, що всіх міркувань тих зовсім не знає. Я ж є богиня, яка стереже тебе скрізь безустанно В кожній пригоді, та все розкажу тобі щиро й одверто. Хай би підступно навкруг півсотнею засідок смертні нас облягли, щоб знаряддям Ареєвим тут повбивати, навіть тоді б ми корів їх і тучних овець відібрали б. Хай тебе сон легковійний, огорне, тож мука на варті ніч всю не спати, проте всіх нещасть ти позбудешся скоро. Так вона мовила, і сон йому пролила на повіки. Потім сама на Олімп відлетіла в богинях присвітла. Сон все розслаблює тіло, і душевність знімає тривоги, сплинув на нього. Прокинувшись на ложі м'якому, сіла достойна дружина його і заплакала гірко а як сльозами і плачем цілком вже наситила дух свій, до Артеміди з благанням звернулась в жінках богосвітла. О, Артемідо, богине, владичице Зевсова доню! Хай би у груди стрілою ударивши, ти мені зразу б вирвала душу, нехай би... «Стришна мене буря схопила, і по далеких шляхах занесла б через пітьму й тумани в гирло ріки океану, що світ опливає навколо. Так пандареєвих дочок була колись буря схопила, вбили батьків їх боги, і в всерідстві вони залишились в домі своєму. Сама їх присвітла тоді Афродіта» сиром, солодким вином і медом лише згодувала. Гера їм розуму і вроди над інших жінок наділила, постать їм гожу й струнку пречиста дала Артеміда, вміння ж в усяких мистецтвах сама їх Афіна навчила. Тож на великий Олімп богосвітла прийшла Афродіта – Зевса просити, щоб дівам щасливе завершення шлюбу дав громогравець надхмарний. Усе бо він знає чудово, знає щасливу й нещасну долю людей земнородних. Гарпій ж вирвали вчасно із дому дівчат цих таємно і віддали піклуванню жахливих еріній безжальних. Хай владарі олімпійські. Мене так же само погублять, хай пишнокоса уб'є Артеміда, Лише б Одіссея бачить, хоч би й під землею, В безодню жахливу зійшовши, тільки б не стати мені утіхою гіршого мужа. Легше, бо й лихо терпіти людині, коли безутішно плаче вона цілий день, Смутним умлюваючи серцем. Ночі ж приносить їй сон, і про все забуває людина, і про печалі і про радість, лише він повіки їй склепить. Тільки мені навіть сни божество посилає погані. Схожий на мужа мого, хтось лежав уночі біля мене, зовсім такий, як ішов він в похід, і радісно билось серце в мені й не могла я сказати, чи сонто. Чи дійсність? Поки вона говорила, Еос надійшла златошатна. Тужні ридання дружини почув одісей богосвітлий. Став прислухатися він, І здалося йому, що дружина Вже упізнала його І стоїть над його узголов'ям. Плащ відгорнувши і руна овечі що спав він під ними, все поскладав у покоях на крісло, А шкуру овечу склав за дверима, і до Зевса він, Руки простерши, молився. Зевса наш батьку, якщо суходолом і морем вернути Зволили в рідний викрай мене, злигоднів стільки завдавши, Хай тоді хтось із оселі, прокинувшись, ясно для мене, голос подасть, а знадвору хай Зевс дасть провіщення інше.